14. Éjszaka a hajón Lefelé a Néluson, napjainkban Úgy látszik, a baleset híre futótűzként terjedt, mert percek alatt hatalmas tömeg verődött össze. Ismerősök is feltűntek közöttük. Az izgatott német pár mellett Miss Hogarthi próbált lelket verni anyjába, aki sápadtan remegve támaszkodott leányára, de ott ácsorgott a mindig mogorva Mustafa Said is, aki most is közömbösen, rezzenéstelen arccal szemlélte a holttestet. Az ajánlattevők úgy látszik elfogytak, mondta Harrison, miközben nézték, hogyan viszik el Gibson összeroncsolódott holttestét a septében ideérkezett mentők, mi alatt az ugyancsak rekordidő alatt a helyszínen termő rendőrség kordont vont a baleset helye köré. Tulajdonképpen nem bánom, sőt, inkább örülök neki. Én se bánom, helyeselt Susan. De sajnos nem hiszem, hogy akár Mr. Bernardi, akár ez a Jevgenyi Petrovics sernyisev felhagyna Szkarabeuszunk megszerzésének tervével. Annál kevésbé, folytatta a férfi, miközben visszaindultak a szállodába, hogy csomagjaikat összeszedve a repülőtérre induló buszra szálljanak. Mert érzésem szerint Gibson meggyilkolása nem feltétlenül a Skarabeusz megszerzése érdekében történt, inkább Zaharov eltüntetésének megtorlása volt. Mert ugye te sem tételezett fel, hogy akár a professzor eltűnése, akár Gibson halála véletlen baleset volt. Nem vagyok olyan naív, utasította vissza a feltételezést a lány. Éppen ezért nem tartom olyan biztatónak a helyzetet, mint te. Úgy látszik, mind a két fél nagyon elszánt, és egyik sem venné jó néven, ha a másiknak adnánk el az égszert. Közben beértek a szálloda hajába, ahol feldúlt idegen vezetőjük éppen magyarázta a turista csoport, addigra odagyűlt tagjainak, milyen veszélyes az előírt balesetvédelmi rendszabályok benem tartása és a kijelölt utakról való letérés. Láma szerencsétlen Mr. Gibson nem tartotta be a biztonsági előírásokat, és ezért életével fizetett, ami emellett rendkívül kínos az utazási irodának is. Amikor végre az egész csoport összegyűlt, a repülő indulására várniuk kellett, aminek a mindenütt feltalálható árusok vették hasznát. Herizonék is vettek egy-két isten szobrocskát, Susan pedig az egyik árusnál felfedezett kis fémből készült skarabeuszokat. Veszek tíz darabot ezekből a csinos ezüst színű bogarakból, és minden ismerősömet megajándékozom, mondta nevetve. Legalább, ha a vámosok megkérdezik, mit viszünk ki az országból, nyugodtan mondhatjuk, hogy szkarabeuszokat. De induljunk, mert lemaradunk. Majdnem így is történt, de végül időben érkeztek is, rövidesen már a repülőgépen ültek, amely ismét teljesen tele volt. A túloldali ülésről omár integetett feléjük vidáman. Nem messze tőle Mustafa Szajd magába mélyetten, arcán a rá jellemző végtelen közönnyel. Alig félórás repülés után újra a Szuhánban voltak, és az ottani repülőtéren várakozó autóbusz egyenesen a hajóra szállította őket. A podgyászaikat, mivel azok csak a legszükségesebbeket tartalmazták, maguk hozták be. Csak misis Dörbinek kellett segíteni, mert az öreg hölgy egy hatalmas bőrönbe zsúfolt a rengeteg nélkülözhetetlennek vélt, legszükségesebb holmiát. Az utasokat ismét a kapitány üdvözölte. Kérte, mindenki foglalja el régi kabinját, pihenje ki fáradtságát, majd egy órára fáradjon az ebédlőbe, ahol ismét mint egy negyven féle hideg vagy melegételből maga állíthatja össze ebédjét. A kötelezően felkinált hibiszkusz üdítőital elfogyasztása után a kapitány bejelentette, hogy a hajó öt perc múlva elindult téba felé, lefelé a Níluson. Susan és az író újra elfoglalták a hajó földszintjén egymással szemben lévő kabinjukat. Harrison, akit a sorozatos korai kelés nagyon elfárasztott, azonnal a fürdőszobába ment, hogy lezuhanyozzon és ledőjön egy kicsit. Azonban alig, hogy levetkőzött, kopogtak a szobája ajtaján. Derek a köré tekerte törülközőjét, és kinyitotta az ajtót. Susan állt az ajtó előtt, és arcán ijegység tükröződött. – Volná szíves beengedni? – förmet rá az ajtóban álló herizonra, és félrelökve a férfit, belépett, majd az ajtó gyorsan becsapta maga mögött. – Miért ez az izgalom? – kedélyeskedett az. Talán elfogyott a meleg víz? – Ne idétlenkedj! – intette le idegesen Susan. – Megnézted már a bőröngyeidet? – Eszembe sem jutott eddig – kapott észbe Harrison. Gondolod, hogy kutattak bennük? – Valószínűleg, mert az enyémben igen. Láthatólag összetúrkálták a ruháimat a bőröndökben. Vagy nagyon ügyetlenek voltak, vagy nem is nagyon próbálták leplezni. Ezek szerint nem kell aggódnunk, hogy elfogytak az ajánlattevők, gúnyolódott Herizon. Lehet, hogy az ajánlattevők elfogytak, de az érdeklődők biztosan nem, javította ki a lány. Nem akarod te is megnézni a podgyászt? A férfi engedelmeskedett és kinyitotta mind a két bőröndjét. Azután megvizsgálta az íróasztal a fiókjait, végül a fürdőszoba ellenőrzése került sorra. Amíg vizsgálódott, a lány a fotelben ülve csendesen várakozott. Amikor befejezte, Harrison is leült vele szemben és beszámolt tapasztalatairól. A bőründökön nem látszik semmi. Igaz, nem volt a kulcsra lezárva. Az íróasztal fiókjában viszont túlságosan nagy a rend. Biztos, hogy nagy rendetlenséget hagytam, mert induláskor időzavarba kerültem. A fürdőszobát viszont tövire hegyire átkutatták még a WC tartályba is belenéztek. Szerencse, hogy a skarabeus a nyakamban hordom. Mit gondolsz, tegyünk panaszt? Nem sok értelme van, mondta Susan elgondolkozva. Megkérdeznék, mi hiányzik, és ha semmi, akkor azt mondják, biztosan csak egy túlbuzgó szobainas lehetett, de majd felelősségre vonják. Az már bizonyos, hogy az érdeklődők valamelyikének, vagy mindegyikének a hajón is vannak megbízottjai szögezte le Harrison. Ezek azonban valószínűleg amatőrök, de most már biztosan a profik is a hajón vannak. Tehát én, mutatott a mellére, amennyire lehetséges, magamon tartom a skarabeust. Mi alatt beszélgettek, az idő gyorsan elszaladt, és egyszerre csak észrevették, hogy itt az ebéd ideje. Átmentek az étterembe, ahol nagy meglepetésükre, omárba ütköztek. Egy német csoporthoz csatlakoztam, hogy ne felejtsem el a nyelvet, magyarázkodott a núbiai. Kiderült, hogy az én csoportom is ezen a hajón utazik. A kabinom a harmadik szinten van, 311-es. Ti melyik kabinban laktok? Két külön kabinban lakunk, sietett helyesbíteni Susan. A 109-ben, illetve Ron azzal szemben a 113-ban. Hallottam, hogy találkoztatok Viginer professzorral. Én is felkerestem az öreget, ő mesélte. Azt is elmondta, hogy megmutattátok neki a scarabeus -t. Én úgy tettem, mintha először hallanám, nem tudtam, mit mondhatok el neki. Jól tetted, mi sem mondtunk el neki mindent, helyeselt Harrison. De mivel te is ott voltál, Abu Simbelben, bizonyára hallottál a balesetről. Hát persze, bólintott már. Az a szerencsétlen bolond felmászott a sziklára, és persze lezuhant. Mindig vannak ilyen idióták. Aztán csodálkoznak, hogy kitörik a nyakukat. Ennek azonban más törte ki a nyakát, mondta komoran Harrison. Hogy érted? Kapta fel a fejét a núbiai. Ez nyilvánvalóan baleset volt. Ron úgy értette, hogy ez nem baleset volt, szólt közben a lány. Emlékszel? Mondtuk, hogy két embertől kaptunk ajánlatot. A második ajánlattevő ez a Gibson volt, aki, ahogy te mondtad, kitörte a nyakát. Még mindig biztos vagy, hogy baleset volt? Persze, így valóban gyanús, vakarta a fejét Omar. de ki ezek mögött a bűntények mögött? Már persze, ha Zaharov eltűnését is gyilkosságnak tekintjük. Hát egy valakiről már tudunk, Mondta Susan, aki a dolgok ilyen komolyra fordulása után végül elhatározta, hogy a núbiait is beavatja mindenbe, és beszámolt neki a Csernysevvel folytatott telefonbeszélgetésről, valamint holmiaik átkutatásáról. Ezért jobb, ha Ron állandóan a nyakában hordja a skarabeust. Fejezte be. Mégiscsak kell lennie valami jelnek vagy felírásnak ezen az ékszeren, ha ennyire meg akarják szerezni. – gondolkodott Omar. Lehet, hogy az orrunk előtt van, csak nem vesszük észre. – Alaposan megvizsgáltam – ellenkezett Szuzán. Sőt, Zaharoff professzor is sokáig tanulmányozta. Viginer professzor pedig másfél óráig a szemünk előtt vizsgálgatta műszerekkel, azonban egyikünk sem talált semmi ilyesmit. – De hagyjuk ezt, inkább menjünk fel a felső fedélzetre. – Így is tettek amire felértek a fedélzet, már tele volt. A hajó lassan, méltóság teljesen siklott lefelé a folyón. Az utasok egy része a korlátnál állva figyelte a cukornád ültetvényeket, a parton halászó hosszú ruhába öltözött férfiakat és a szamarak vontatta kordékat. Mások a fedélzeten elhelyezett kényelmes székeken ülve vagy a nyugágyakon fekve élvezték az ebbe az időszakban Európában annyira nélkülözött napsütést. Az idő gyorsan telt, és délutára megérkeztek Komombóba. Az utasokat meglepte a kikötés szokatlan módja. Ugyanis egyidejüleg több turista hajó vesztegelt a nem túl hosszú kikötőhelyen, ezért a később érkező hajók egymás mellett horgonyoztak, és a partra szálló utasok több egymás melletti hajónát jutottak csak ki a partra. Herizonéknak három hajón kellett keresztül menniük, Mielőtt az utolsó hajó hídon átjutva maguk előtt találták a több mint 2000 éve épült, feltűnően jó állapotban levő ikertemplomokat. Komombó temploma két istennek volt szentelve. Az egyiptomi templomokra annyira jellemző, a bejárati kapu felett alacsonyabb szakasszal, úgynevezett pylonnal, mint egy kettéosztott magas és széles homlokzat mögötti, tökéletesen szimmetrikus templom baloldala Haroéris, a sólyon fejű nagy hórusz temploma volt, míg a másik oldal a krokodil fejű istennek volt szentelve. A másik kisebb templom hator istennő kápolnája, itt krokodilok múmiái is láthatók. Már sötétedett, amikor visszatértek a hajóra, éppen a vacsora idejére. Vacsora utánra táncmulatságot hirdettek. Noha a kirándulás kifárasztotta a vendégeket, az egzotikus zene, amit egy núbiai zenekar szolgáltatott, felrázta a fáradt közönséget. A táncparketten egyre több pár jelent meg, és rövidesen kitűnő hangulat alakult ki. Susan és Harrison a csoport többi tagjával ugyancsak jól szórakozott, és amikor az öreg Mr. Hudson felkérte egy táncra Mrs. hudson a többiek elérkezetnek látták az időt, hogy elkezdjék az egymással való ismerkedést, amit a sűrű program eddig erősen visszafogott. Herizon is felkérte a lányt, de nem kis bosszuságára néhány lépés után Omar jelent meg is udvariasan bár, de határozottan lekérte tőle. Herizon azonban azonnal elég tételt vett magának is, táncra kérte a csinos Miss Hogartit, aki anyjával az asztal végén üldögélt. Mrs. Hagarty láthatóan nem nagyon örült, hogy beszélgető partnerét elvették tőle, és csak akkor derült fel, amikor Mr. Hudson a táncban kifáradt nejét leültetve, oda hozzá és őt is táncba vitte. Miután hölgyválasz is volt, egyik csinos amerikai utitársnője fel akarta kérni az egyik sarokban meghúzódó Mr. Mustafa Saidot, ám az udvariasan bár, de határozottan visszautasította. Közben Herizon a bárpulthoz ment, és egy tálcán több pohár koktéllal tért vissza az asztalukhoz. Addigra visszakapta a tánctól kihevült Szuzant is, akinek a többiekhez hasonlóan ugyancsak jól esett a hűsítő ital. ugyan nem volt benne, mert az csapvízből készül, amit Egyiptomban nem célszerű meginni, de az italban lévő banán és alkohol kellemes aromája jelentősen emelte a hangulatot. A mulatság éjfélig tartott, majd a közönség jó hangulatban szétoszlott. Susan és Ron is jó kedvűen tértek vissza a kabinjukba. Az ajtó előtt elbúcsúztak, és mindketten szinte azonnal aludni tértek, hogy jó leső fáradtságukat kipihenjék. Harrison lefekvés előtt habozott, hol helyezze el az égszert. A láncra fűzött, tömör türkizből készült, nem kis súlyú szkarabeusz egész nap úszta a nyakát, Mégis habozott, hogy kitegye-e éjeli szekrényére. Végül döntött, és a párnája alá tette. Leoltotta a lámpát, és szinte azonnal álomba merült. Azt támodta, hogy a Ramszes kolosszusokat nézi Abu Simbelben. Erősen sütött a nap, egyenesen a szemébe, olyan fényesen, hogy felriadt tőle. Kinyitotta a szemét, és rájött, hogy az ágyában fekszik. Az erős fény megszűnt. Helyette ide-oda világító fénycsóvát látott. Emellett halk kaparászást is hallott, és rájött, hogy valaki zseblámpájával körbevilágítva keresgél a szobában. Nyilván az előbb a szemébe világított, attól ébredt fel. Szeme rövid idő alatt megszokta a sötétséget, és ki tudta venni a karcsú, símaszkot viselő alakot, aki lámpájával, minden zugba bevilágítva kutat valamit, nyilván nem mást, mint az égszert. A fénycsóva lassan feléje közeledett, a behatoló egyre közelebb jött hozzá, és egyszerre ismerős szagot érzett, a kloroform édeskés illatát. Hirtelenjében nem tudta, mit tegyen. Gyorsan, félig lehunyta a szemét, úgy tett, mintha aludnék, miközben kezével a párna alatt görcsösen megmarkolta a láncot, amire a szkarabeusz fel volt fűzve. A betörő egész közel lépett hozzá, és az egyik kezével arcára készült nyomni a kloroformal átitatott rongyot. Hirtelen kirántotta a párnalól a láncra fűzött nehéz tárgyat, és teljes erejéből a símaszkos arc közepére sújtott. A támadó hátra tántorodott, furcsa, hörgésszerű nyöszörgést hallatott, és a zseblámpát eldobva, az ajtót nyitva hagyva maga után, támolyogva kimenekült a szobából.